Geopod Norge, alt om geocaching. Ja, då är mig ända ligg igång med episode 1 av Geo och detta har mig väntat länge på. Men jag har googlat och undersökt och mailat runt förbi och endeleg kan man sätta oss ned och starte då med denna första episoden. Så detta blir fruktligt spännande att se och se det barkar iväg. Hoppar det blir en del respons. Jag är väldigt öppen för ris och ros og tilbakemeldinger. Det er meg veldig avhengig av, av å, å få. Så Jonny, denne første episoden å, skal man prata om i dag. I dag har vi eh, planer om å høre lite eh, fra ett event som du har vært på, Irene, med noen danskor Og eh, vi skal også ha et litt cash-utlegg. Jeg skal ta en liten tur ut og se om jeg kan finne en plass hvor eh, jeg kan få lagt frem en cash i tillegg til det så har vi også en konkurranse på gang. Så følg med, så kan du vinne fin premie. Ja, Jan-Jat, drir du på meg nå da? Nå holder jeg på så preppe til et cash-utlegg. skal ut og kikke litt. Det er litt sent på kvelden, men jeg klarer å holde meg når jeg må ut litt. har jeg fått puttet en delting ting i cash min her. Jeg har med meg litt hyssing, har med meg en saks, jeg har med litt forskjellige catchboxer i både liten til ekstra liten størrelse. Og ja, de er jo litt stilige også da For eksempel jeg har en sånn type som sånn cashestein Hvor du kan putte en liten, liten Lamp inne under steinen Jeg har eh, noen mindre bokser Sånn standardbokser Jeg har petrør Og det ene er jo litt spesielt Den fikk eh, i en eh, Cashibursta Og så den tenkte jeg skulle legge ut Den er jo petrør som er pyntet fint Med sånn burstastråd eh, Rundt for å kalle det, <laughs> Og så har, ja, så har jeg en pose her med litt sånn andre typer keshe. For exempel en tomatkeshe, jeg har et bringebærkeshe og litt andre typer. Så. Og lite ekstra lager. Så da, da har jeg liksom litt å med når jeg kommer hen til som jeg har sett på. Eh, problemet er jo det at eh, hvis du er rundt om i byen og sånne ting som det, eller nær centrum så er det vanskeligere å få lagt ut en keshe. Du skal jo ha en så så lang avstand fra hver keshe. Men jeg tror jeg har funnet en grei plass hvor det kan være mulig å få lagt ut. Jeg er litt spent kommer inn der, om jeg kan, kan få putta in en cache akkurat der jeg tror den kan ligge. Det kan ju være det ligger en blå cache derfor før, og der får jeg ikke lov å legge den ut der. Så nå får vi se når jeg kommer inn over. Spennende. Det, er, det må man holde oss ja. oppdatert på. Ja, ja, ja. Så tar jeg turen hen over. Ja, ja. Hva er det du tänker på da, når du legger ut? Tenker du på favorittpoeng du fær, eller tänker du på opplevelsen du gir casherene? Egentlig så er det litt opp og ned, for det er jo noen som er veldig FDF-jegre her i byen, så hvis de kan få ut en del casher her, så det de bare kjempefornøyende. Nå hørte jeg faktisk akkurat det var et utlegg, ikke så langt unna det det var, så det var jo litt artig at det kom ut nesten samtidig. Men i denne ledningen her så har jeg, tror jeg det kommer til å bli denne, bursdags-cashen jeg fick. og jeg kan kanskje skrive om den sånn, til den personen som, som ga den til meg. Jeg synes det er litt morsom å se at den er i bruk. Det er ikke sant? Ja, men dette høres bra ut, Jonny. Da gleder vi oss til fortsettelsen. Ja. Mm -hmm. blir det bare preppe her og gjør meg klar. Ja, gjør det. Da begynner jeg nå med cashen långt Ikke langt unna nå. Er... Begynnelsen har fått därför att platsen nu har hade sån en gräns. Men man därligt specialiserar vad kan lägga ut kasten så att var må kickvis om inte vi har en busschov lantant. Vi har ja, vi har en stolp som jag kan kitta på. Och eh, kanske ska jag ta lägga ut en kasse sen här. Det kanske ställer ganska artigt. Och så hur ihop man ska ta göra det faktiskt. Och platsen som är här, det är inte så långt undan ja, det er faktisk en steinkast unna butikkerne, så kanskje jeg kunne kalt cashen for det. Og så legger jeg den en den cashstein. Det tror jeg tar over for denne gangen. Så får vi bare se her. Skal vi se, nå må jeg ta så plott litt inn på mobilen her, om koordinatene der greier. Får vi koordinatene. Ja, sånn. Da har jeg lagt den in en gang, og så prøver jeg å legge jeg lager inn to eller tre ganger. Så jeg sikker på at de blir sånn trent riktig koordinater, så jeg prøver en gang til her, skal vi se. Sånn. Og da hadde vi lagt inn koordinatene på nytt, og det ble jo nesten helt like, så det, det tror jeg vi lager faktisk. Sånn. Det som gjenstår nå, det er jo egentlig å ta turen hjemme om og så skriver om cashen, og i tillegg til å få levert den inn og se om den blir godkjent eller ikke så får vi se om den blir godkjent ja, du får ha lykke til med godkjenning Jonny ja, takk for det, det kan jo være det ligger en, en mystery cashe her som, som ligger i veien så det vet jeg ikke før den uh, sender den inn Men, uh, ja, det ble jo gå greit. Det så mange blå i Kristiansand, heldigvis. Ansett, <laughs> selv om det, det er veldig gøy med blå, det er det. Da mister jeg helt opp. Ja, du er, er løst en del. Ja, men det har du også. Noen ganger hjelper, hjelper det faktisk å samarbeide med en god venn. Hvorfor venter og sånt, det er helt Jo, men da tror jeg jeg tar turen hjemme og Ja, gjør det. Og så var det en moroven med deg på utlegg. Ja. Vad för det? Da er jeg på får jag gamla då kommer jag att tänka på Irene du har ju varit på event? Ja, jag var på ett event jag och söndmin sover. Men jag var på ett event i ja, var det det var i november. Danskarna kommer igen og Rådhus Kaja i Oslo. Men du, før vi begynner, hva er egentlig et event for noe? Et event, det er en samling som blir utlyst i god tid før skjølesamlingen er. Det folk kan komme og treffe fast. Og etter deltar du på ett event och logger det som at du har deltatt, så telles det som et funn da, på lista di. Eventen er åpne for alle, og er så hyggelig å være på event, så det anbefales virkelig. Men hvem er det som har arrangert eh, dette evente? Det var eh, fire dansker. Han egnet etter Brikok, og så var det Erhansen, pch.om.dk og Holm.dk. Dette må vi høre mer om, det er det. Jeg det med opptakeren, så det kan man høre på. Då er meg klare for event. Jeg går sover. Er du klar, sover? Ja. Det ska være et event på Rådhus Kaja i Oslo. Danskene kommer igen. Er du øvdøy på dansk, da? Eh, litt. Kan du nok på dansk? Eh, litt. Da ja, si en ting, da. Litt. Eh. Jeg kom fra der, <laughs> ja, ja, det var bra. Men jeg har gjort klar så vi sin første TB. Det är en skihopper. Hvorfor er det en skihopper da? Fordi det är den sporten jeg driver med. Ja, det blir bra. Få meg se om du kommer oppdage den da. Det är fint veir i dag. Det är sol og herlig. Litt kaldt, men fryster du? Eh, nei, jeg fryster inn i Kom där är lite kallt. Ja, det är lite kallt. Ja ja, nej men då får man ju som man se nu kon dansker då da, snart. Ja, hallå. Ja. Välkommen till Norge. Tack, ja. tack, långt tack. Det har varit länge. 5 5 timmar idag. 5 timmar det. Ja, så tar vi hem till Danmark igen. Ja. det för att kasha? Ja, både och, lige for å se byen ja. og for så finne, det, finne noen noen i, i Oslo. Har dere funnet noen kacher? Atten, tror jag. 19, ja. Litt forskjellig, eller? Ja, ja. Jeg har vært her før. Jeg var her for et år siden, ja. og kiver kanskje. Jeg fant de 18, så har vi funnet... Ja, vi er. har vi? 15, Fem. 15. Fem, 20, 20, ikke? Mm. Jo. Ja. Ja. Ja. Både EarthCash og... Men, where go to ikke? Nei, ja. Ja. virtual. Virtual, ja. Mm. Ja. Ja. ja. Og nå er det veien hjem, eller? Er det... Det var en hjem, det er om en halv time. Så, Så vi sier snart eh, farvel. Ja, ja, ja. en time. Mm. Kan jeg bare spørre sånn raskt, vad har dere i kersesekken? Er det noe spesielt verktøy dere alltid har med på kersetur? Kulpen. Cool, <laughs> ja, det er essensielt. GPS? Ja. Ja, her er det kort og litt magneter og litt ståltråd. Ja. tau. Det blir vel ofte sånn det som er i lomma, at den bruker... Lommelykt, ja. For multitud. Ja. ja. <guren> <guren> Alt er berett. Han <guren> har også spidere. Spidere, ja. Det er lite litt urettferdig. Ja. Men um, i Danmark, da, er det bra casher i Danmark? Ja, det synes vi. Har dere selv lagt ut noen kanske i Danmark? Ja, 130, tror jeg. Så dere anbefaler nordmenn å dra til Danmark? Dere anbefaler norske kæsjer å komme til Danmark? Selvfølgelig. Ja. Er det forskjell på danske og norske kæsjer? Beholder det hint? Nei, det tror jeg ikke. Det er forskjell på, på uh, terren. Det som er i-railer som en treer, det, det er måske høyere ved oss. Ikke? Ja, fordi det gir vann til bjerger i vant til Det har vi ikke i Danmark. I hvert fall i bjergområdet. Det er terræn. Man kan sagt en stund mange femmer i Danmark. Selv om de måske ikke så svære som å gå opp. Men etter et danske forhold er de Vi har lagt en 4 i dag, og ja, det må det heller ikke. Nei, det var bare lige. Jeg har vært selv i Danmark og Kersja. tror det var en femmer. Det var under ei bru. Du måtte ha en stig opp og København? Nei, i nærheten av Ålborg. Ok, ok. Og ved, ved broen? Det også en, Nei, ikke den store. Det var litt utenfor Ålborg. Okay. Øh, ja. Jeg husker ikke noe. I Danmark er det mange til fem kasser hvor de er i toppen av en lyktepil. Og til å ja. starte med så skulle du ha en stang der var 5 meter. Ja. Nu, så skulle du ha ti meter, og nå er de opp i femten ja, meter. En stang med i bilen. For å kunne nå det opp. Sånn en teleskopstang, da. Just præcis, ja. Og en stie også. Ja, det er vanskelig, da. Ja, en lille gommepåd måske. Helst gommepåd. Ja, ja. Det der med at geoklassing er kraftig. Nei. Det er ikke... Det koste penger. Har du lyst til å utdype det mer, eller? Har du lyst til å si mer om det? Du har brukt mange penger på... Jamen, der har jeg jo brugt rigtig mange penge på udstyr, øh, lygter, stiger, øh, våddragter, øh. Jamen, også, alt muligt. Også, også denne her tur. Selvfølgelig har vi oplevet meget i Oslo på de fem timer, men vi har fundet under 20 kasser, og vi har brugt mange penge for at komme op, være her i fem-seks timer, og så tager vi hjem igen. Og det er simpelthen bare for at komme til Oslo. Så, men det har været dejligt heroppe, helt sikkert. Kommer gerne igen til sommer. Er da, ja, faktiskt. Det vi vänd dig. Ja. Ja, men tappar straden. Ja, där kom. Då är jag också heldig i den här episoden att mig har varit och snackat med Jaren i sken. Så det intervjuar syns jag bara måste köra Då har vi samlat oss i Scien. vi er med to hotells och vi har fått med oss Göran Hansson och så känd som Jaren. Hej, Jaren. Kan du fortellt lite om dig själv? Ja, jeg har drivit med geocaching sidan 29 tror jag. Er är gott vuxen och syns att det är väldigt spännande. Är en av de så kallade statstickjägern Og sån typ caching. O ja. Jag kommer fram till lite ett vart kanske. Hurdan började du med geocaching? Nej, jag började väl som ett för att ha ett påskutt för att inte sitta stilla och bli lat och fet, så komma ut rätt och sätt. Det var det det starta med. Og du har jo prøvd det på, på det meste, har du ikke det, av ah, geocaching? Eh, jo, jeg er vel en forholdsvis allsidig geocacher, ja, på, når, både når det gjelder cache-typer og vanskelighetsgrad, og veldig også veldig god i ekstrem-caching, da. Så, mm. Så eh, det er det du trives best med, ekstrem-caching? Ja, ikke best med, men jeg synes jo det er veldig gøy og spennende. Men allt mulig. Jeg flyr og tar vanlige petrør i granter her også, ja. Så for all del. Det er alt det sinnt i. Er du også flink til å legge ut casher? Ja, jeg har i hvert fall lagt ut mye, da, for å si det sånn. Jeg har vel 501 eller annet per i dag, jeg husker ikke riktig. Så ja, jeg legger ja, mye. det var jo en del over det gjennomsnittlige. <laughs> ja da, det er nok det. Så det har varit lite mindre det siste men jag har lagt ut både långa ruter och speciella enkelkaser då. du är också medlem av Grönlandsmaffian. Ja, det stämmer det. Jag har Grönlandsmaffian. Hur geografiskt område ligger det i? Ja, det byntte den föreningen som är en hvor man måtte bo i gamle Grønland, som da består av kommunen Skien, Forsgrunn, Bamle, Kragerø, siden cirka. Og så har det blitt utvidet litt. Det har ikke blitt fullt så sært etterhvert, sånn at vi slipper til noen medlemmer fra Telemark da. Men vi har valgt å beholde navnet Grønlandsmafian eller formelt så heter vi Geocaching i Grønland. Når startet Grønlandsmafian? Altså, det starta med en uformell samling av Geokarser, jeg var ikke en av de, men de startet i 2007 kom sammen og så fikk de stiftet dette här formelt da i 2009, så det er 10 års jubileum til neste år da ja, ja. Er det mange medlemmer nå? Ja, nå har vel medlemsstokken holdt seg sånn cirka stabil de siste årene, det vil si att den varierer litt fra 150 til 200 aktive medlemmer. Og når jeg sier aktiv, så er det en av kravene våre. Vi har enda et par sære krav, en er at du ska ta minst 20 karser per år, da, som burde være enkelt hvis du først Är interessert. Men på den måten så har vi da, vi kunne hatt mange flere medlemmer, men man må på en måte lade alle bli medlem. Så, mm -hmm. så det vil jo si at aktivitetsnivået i klubben er ganske bra da? Ja, det må jeg jo si. Og så er det jo sånn som oss som i alla andre klubber, at det er vel en har kjerne som er litt over gjennomsnitt interessert. Hvis jeg sier en sånn 30-50 stykker som er svært aktiv og interessert til oss, og så resten som er litt nå og da. Mm -hmm. Hvor det val om vinteren og sånne ting. Ja, ja. den jeg kan jeg jo sette litt på nettsida, både på Facebook og andre ting. De kan være en ganske speciell logo. Vil du <laughs> si noe om den? Ja, jeg kan si litt om sånn som jeg har fått fortalt forhistorien da jeg kom inn her i 2009 men sånn som det begynte så fick de fort eh, kalle navnet da eh, Grønlandsmafian blant annet fra Oslo og sånn så var det liksom de gutta här nede det var Grønlandsmafian eh, og så ble det hengende ved og så syntes de det var litt kult og så bare dermed så ble det en logofigur nå litt sånn mafialignende typer med et eller i handen som selvfølgelig har en GPS da mm -hmm. Det som også er litt artig er jo hvis man ser på kersjekartet over området her, så finner man jo igjen logoen lite grann vest for Skien-området. Det er riktig. Det er en av flere geoarter som er i Telemark, og det er en av et par som er medlemmer hos oss som har lagt ut, og der er hele, hele logon i i sånn... Ja. Og det er en rimelig tøff løype da, så det er vel per nå er det fem eller seks nikter som har tatt hele. Den er bushing deluxe. Mm -hmm. Ja, run jeg har jo sett, du har lagt ut en del fine treiler, blant annet Falkum Elva her i området, så VE-huskjæringer litt lenger oppe i Telemark. Hvordan kom du på å legge ut ve det begynte vel egentlig som noen enkeltcasher, blant annet opp til en av toppene der. Og så var det sånn at jeg så på kart en dag, så så jeg det at dette her kunne bli et, en geo-art. Den ga nesten seg selv, det var det morsomme. Når jeg begynte å legge ut der på kartet på den, så ble det plutselig konturen av den ene siden i en dame, da, med stort skjørt og greier og... Og den fjelltåpen heter jo VEU-skjæringa, så etter hvert så ga den helt seg selv. Den ene siden er langs blåmarka sti, og jeg måtte nesten ikke endre på den, og så er det bussing ned på den andre siden. Så det var litt gøy at det ble det symbolisende ble da. Hvor mm, lang tid bruker på hele veu jeg anbefaler folk å bruke to til tre døgn, de som har godt trenet og planlegger godt kan klare det på to døgn, men ellers er det er en tredøgns eller tredagers tur da. Det er ganske langt alt i alt, og ikke minst er det er veldig mange høydemeter da, det er vel omtrent 1500 høydemeter, for du må en del opp og ned og Så Og så den andre som jeg så her da, Falkum mm. er det är en godt besökt. Den är egentligen väldigt gott besökt och den är väldigt gott likt. Det är en av de få kanoturarna som är i Norge. Det är väl en kanske en 10-talls kanoturar och kanske turer. Och den har passe lång, du kan klara det på en dag. både den och VEU-köringen till andra turarna bynt jag med som en på en, en reaktion till den gången det var så mycket power trailer mm. PTR. Och så tänkte jag att det är inte du bluck spräka det, du må ut och gå eller ut och göra ettlant annat i naturen. Så fant jeg liksom på VT da, som da enten er Wood Trail eller Water Trail. Og da ble den, den folkemelga, den første kanopadleturen jeg la ut da. Jeg har siden lagt ut en til her, og det, der kommer folk fra langt ifra egentlig for å få ta den turen. Det er veldig gøy. Den krever jo litt vedlikehold da, men det er verdt og verdt, Folieby hvertfall da. Utfordringen min er at det er en flomme elv, så hver vår så stiger vannstanden opp til en meter da, så kan dere tenke dere hvordan det går med petroren her nere og Ja, jeg tenkte på det både også i haus der, var det kanskje litt vått? Det er litt vått, og det tar røska med seg, de er jo bindt opp i trær stort sett der, da, og de forsvinner ut i elva, og det er en utfordrende elv å padle, tidligvis også da, den øverste delen, mm. så det er sånn ja, den hänger i hvert fall høyt på min ønskeliste. Det er folkemelva. Den ser bra ut. Her er velkommen. Og første del av sommer, vår første del av sommer, er jo stort sett veldig bra vannføring og väldigt hyggelig og fint tur der. Så mm. velkommen til det. Ja. Jaren, har du noen gode casher du kunne anbefalt for de som ønsker å komme til ja, rundt skien og påskrunn for å cashe? Ehm um, <laughs> ja. Det kom där så smaka på hag och det är ju och kicke lite på favoritkarta där vi har ju ganska många i karcher som er, har fem fler 50 för vörpeng och en del som har fler än 100. Eh uh, jag kan ju se si, visst du har löst på en extrem topptur så kan jag anbefalla en vägarego som du må gå på alltid toppar här i distriktet för att få då. Men kanskje ikke den du tar når du på gjennomreise. Da tar du vel heller den som kanske dere har på i dag, som er en sånn nano-frustration, den er väldigt populär. Den var jo rågøy, rett og slett. Ja, det er, det er to sier der, enten som synes det er eller så blir det råfrustrert. Ja, vi, vi fant den, og det, det var jo fantastisk gøy. Det er bra. Jeg er moro på sånne. Mm, helt enig. Ja. Nei, det er en stor variasjon både kashetyper og kashere her og så er det jo dessverre sånn, som her som mange andre steder at uh, de helt spesielle installasjonene, de får ikke stå i fred veldig lenge da men uh, det burde være noe for enhver smak Så uh, da kan vi bare anbefale alle å ta turen til Grenhandsmafian for å kashere Det er et veldig fint område å kashere Vi skal ta runda videre i dag og i morgen og har fått sett litt flere av catchene som ligger rundt her men det vi har sett det nå, det er jo bare helt fantastisk så eh, bare følg med, vi skal ta og eh, cache litt videre og fortelle litt av turen så må du ha hjertelig takk for eh, intervjuet, Jaren. jo, bare det og lykke til med funnet der takk for det, og vi hører eh, høyst sannsynlig mer fra deg videre i g Norge Vi har kommet frem til konkurransen vår. Jonny, hva går den ut på? Vi har prøvd å gjøre konkurransen så enkelt som mulig, så, så mange som mulig kan bli med på den. Vi har opprettet en Facebook-side som heter Geopold Norge. Hvis du går inn på den siden der, så har vi lagt ut en uh, liten skriv om konkurransen. Det eneste du trenger å gjøre, det er altså å skrive «ja» under den. Da skriver vi ja, med konkurrens. vi er konkurransen. Det har også kikket litt lenger opp på Facebook-siden vår. Da kan du trykke lika. og da blir du opptatt her på våre fremtidige konkurranser og podcaster. Og enten helt annet. Når det gjelder premier, så har vi noen flotte premier. Vi har for eksempel noe som det er kaldt. Vi har en pen som du kan bruke, sånn at du slipper å ta våttene, sånn du kan bruke mobilen. Og det er jo veldig praktisk. Den har vi lagt med. Vi har lagt med en klar til utlegg cash Så har vi også lagt med en av våre egne GeoPod-Norge-penner. Og de finns det faktisk bare 31 stykker i hele verden. Og de er laget også opp i forskjellige cachefarger. For eksempel vi har rød som er eventfarge, vi har jo grønn som er standard cash og så har vi blå som er mystery cachefarge. Så det er det du kom inn denne gangen så hopp in på vår Facebook-side, så får dere ha lykke til. Da har vi kommet til sluttet av denne sendingen. Men Irene, vad ska vi snakke om neste gang? I nästa sending så är du, Jonny, ute på en kersetur, og du har fått et intervju med CEOen til den kersen som du tok. Og vi til å litt om jag kanske sakke lite grann om multikasser. Eh men vi ta ett en liten sakning om harat med hevi seken vår. Och så har jag tagit en first to find där jag tog upp eh ljudupptagaren och lagat ett lite inslag. Så det blir en sändning med lite kvar. De som liker konkurranse, vi har også mer konkurranse i neste sending. Så til neste gang så vil vi bare si Happy, happy Cashing! cashing.